Материки і острови Суперматерик На Землі налічується шість величезних ділянок суходолу, оточених з усі біч водами Світового океану. Це Євразія, Африка, Північна і Південна Америка, Антарктида і Австралія. Їх називають материками. Третина суходолу припадає на гігантський суперматерик – Євразію. Її природа відрізняється найбільшою різноманітністю на землі. Тут розташовані найвищі гори і найглибші западини суходолу, безживні крижані пустелі і екваторіальні ліси, що кишать рослинами і тваринами, надзвичайно контрастні кліматичні умови. Окрім того, вони змінюються не лише з півночі на південь, а й з заходу на схід. На відміну від інших материків, Євразію омивають усі чотири океани. Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний льодовитий. Їхні моря й затоки, глибоко врізаючись у суходіл, розчленовують її краї. Особливо вражає західна частина Європи, яка є світовим чемпіоном у порізаності берегової лінії. Тут материк омиває Атлантичний океан і його моря, зокрема Середземне, Північне, Балтійське, Чорне, Азовське. Біля Європейських берегів лежать Великі острови – Великобританія та Ірландія. Трохи віддалена Ісландія, яку іноді називають відлюдником Атлантики. Три найбільші півострови Євразії – Аравійський, Індокитай та Індостан – омиваються Індійським океаном. Аравійський півострів – найбільший на планеті за площею, Без перебільшення можна сказати – що суперматерик є зосередженням найрізноманітніших рекордів природи. Материк має дещо видовжену форму. Якщо з півночі на південь найбільша протяжність – 8 тисяч кілометрів, то із заходу на схід удвічі більша – 16 тисяч кілометрів. Найвужча частина – західна. У середині Євразія розширюється, особливо в південному напрямі. На велетенському материку спостерігаються найбільші на землі контрасти температур повітря. Тут лежать великі простори, де майже не буває дощів, і райони, де випадає рекордна кількість опадів. Чи знаєте ви, що Євразія – материк, у межах якого виокремлюють дві частини світу – Європу і Азію? Європа займає приблизно п'яту частину. Решта території – це Азія. Земля сумчастих Австралія розташована в південній півкулі У перекладі з латинської її назва означає південний В Австралії багато незвичного для нас Наприклад, у липні тут зима, у січні – літо Дитинчата деяких тварин вилуплюються з яєць А багато дерев скидають не листя, а кору Сонце тут зазвичай світить не з півдня, а з півночі тому північ для австралійців асоціюється не з холодом і сніговіями, а з теплом і залитими сонцем пляжами. З усіх земних материків Австралія найменша, найнижча і найменш заселена. Водночас вона має найбільш стародавній і своєрідний рослинний та тваринний світ. Це пов'язано з тим, що Австралія тривалий час була віддалена від інших континентів і її жива природа існувала ізольовано. Так, найхарактернішими рослинами є евкаліпти. Налічується близько півтисячі видів цієї дивовижної вічно-зеленої рослини – від кущів і карликових дерев до гігантів, що досягають ста метрів заввишки. Квітка іншого унікального мешканця південного материка – золотої австралійської акації – зображена на державному гербі Австралії. Серед місцевої фауни особливе місце посідають різноманітні сумчасті. Найвідоміші з них, звичайно, кенгуру. Усього їх налічується 50 видів. За розмірами виділяють три групи – дрібні, кенгурові щури, середні, валабі і великий, завдовжки до півтора метра, сірий велетенський кенгуру. Місцеві мешканці особливо люблять сумчастого ведмедя – коалу. Ця миролюбна тварина найдужче полюбляє спокійно сидіти на дереві і спати або ласувати листям. Погодьтесь, у наших рідних краях уявлення про ведмедів дещо інше. У коали досить вишуканий смак. Із сотень видів евкаліптів він обмежується приблизно 12-ма. Якщо не буде потрібного листя, коала загине. Інша пожива для нього непридатна. У листі евкаліпта досить вологи щоб коала міг обходитися без води. Недаремно його ім'я запозичене з мови одного австралійського племені, означає «непитущий». Окрім евкаліптів, в Австралії поширені пляшкові дерева. Вони мають своєрідний стовбур, справді схожий на пляшку. У дощову пору року в ньому накопичуються запаси вологи, яка витрачається в посушливий період. Берегова лінія Австралії слабо розчленована. Найбільш порізане – Північне узбережжя, де глибоко в материк врізається затока Карпентарія і виступає Великий острів Кейп-Йорк. Південні береги Австралії омиває третя за розміром затока землі – Велика Австралійська затока. Чи знаєте ви, що формою Австралія трохи нагадує п'ятикутник? Її центральні райони майже з усіх боків розташовані на однаковій відстані від двох океанів, що омивають її – індійського і тихого. Протилежність Арктики Назва «Антарктида» походить від двох слів – «анти», «проти» і «арктика». Отже, у прямому значенні «Антарктида» означає протилежність Арктики. Це відповідає розташуванню материка на земній кулі. У різних джерелах можна знайти чимало інших, образних її назв. Королева холоду, материк учених, країна вітрів, холодильник землі. Антарктида лежить на крайньому півдні планети. Її поверхня вкрита гігантським льодовиковим панцером. Він має вигляд бані, піднятої в центральній частині, і цим трохи нагадує перекинуту тарілку. Через це Антарктида вважається найвищим материком на Землі. Її середня висота становить 2040 метрів, що значно перевищує висоту будь-якого іншого материка планети. Антарктида – найхолодніший і найнедоступніший район Землі. Це пояснюється її географічним положенням у високих широтах і наявністю тривалої полярної ночі. Прибережні райони східної частини континенту вважають найбільш вітряними на землі. Перших мандрівників, які потрапили до Антарктиди, вражала надзвичайна стійкість і сила повітряних потоків, що дмуть із материка. Особливо вони потужні взимку, коли можуть віяти цілу добу безперервно. Утворюються ці вітри через охолодження повітря біля поверхні льодовика. Внаслідок цього його щільність підвищується і під дією сили тяжіння він стікає вниз схилом. Звідси походить і назва вітрів – стокові. Коли вони поєднуються з циклонними, то досягають ураганної сили, розвиваючи швидкість до 200 км на годину. При цьому людина в буквальному сенсі може лежати на повітряному потоці. Якщо до цього додати низькі температури та темряву полярної ночі, виходить похмура картина. Територія материка – Зсередження різних полюсів. Тут розташовані південний географічний полюс, полюс недоступності, полюс холоду і полюс вітру, середня товщина льодовикового покриву Антарктиди приблизно 2 кілометри. У центральній частині його товщина сягає понад 4 км, а в східній понад 4,5 км. Найтовщий лід завтовшки 4 км 780 метрів було виявлено з борту американського науково дослідного літака. Чи знаєте ви, що в Антарктиді на Радянській антарктичній станції Восток 21 липня 1983 року було зареєстровано найнижчу температуру повітря на Землі за всю історію метеорологічних вимірів мінус 89,2 градусів Цельсія. Цей район вважається полюсом холоду землі. Зелена країна за полярним колом Земний суходіл – це не лише шість велетенських материків, а й численні острови. Вони бувають дуже великими і надзвичайно маленькими. Наприклад, найбільший острів світу Гренландія лише в три з половиною рази менший від материка Австралія а в крихітних осколків земної тверді навіть немає назв. Гренландія тягнеться з півночі на південь на 1200 км, причому більша частина лежить за полярним колом, а північний берег розташований лише за 800 км від полюса. Він є найпівнічнішим суходолом землі. Значна частина острова є холодною крижаною пустелею і немає нічого спільного з зеленою країною. Адже саме так перекладається слово Гренландія Назва найбільшого острова з'явилася наприкінці 10 століття Коли його відкрив вікінг Ейрік Рудей або Рауді Певно, такою назвою він хотів прикрасити його і привабити переселенців З моря узбережжя острова здається доволі одноманітним Основну частину року воно оповите щільною пеленою сивого туману з борту корабля, що наближається, спочатку можна побачити лише безладне скупчення скелястих уламків суходолу. Ці вартові вежі розділені широкими протоками. Тут можна зіткнутися не лише з незліченним підводним камінням, а й з плавучими крижинами та айсбергами. За смугою голих скель поступово починають вимальовуватися пасма гір неправильної форми. Більшість із них мають широкі плескаті вершини і прямовисні схили. Багато які бовваніють до кілометра заввишки, начепивши на себе шапки вічних снігів. За ними тягнеться величезний льодовиковий щит, потужність якого підвищується всередину острова. Найбільш сувора і позбавлена життя – природа Центральної Гренландії. Цілими тижнями тут дме поземка, перевіваючи сухий сніг і згрібаючи його в замети. У північній і північно-східній частинах острова можна побачити білих ведмедів. Вони пливуть сюди на крижинах з Арктики. Трапляються з граї вовків, що полюють на вивцебиків. Геть промерзла Гренландія є рідним краєм для цих великих, укритих густою шерстю травоїдних савців. Довжина берегової лінії острова – 39 тисяч кілометрів. Це майже дорівнює окружності земної кулі. Узбережжя густою мережею розчленовують фьорди. Чи знаєте ви, що острів приваблює численних дослідників? Його крижана шапка – це природна лабораторія для вивчення багатьох явищ природи, характерних для Арктики. Пташиний рай Друге місце на п'єдесталі пошани найбільших островів посідає Нова Гвінея. Вона розташована в південно-західній частині Тихого океану. З колоніальних часів про острів склалося уявлення як прополюс недоступності екваторіальних широт. Надто багато тут перешкод для людини. Непрохідні ліси і підступні болота, високі гори та глибокі ущелини, прірви і гірські льодовики – а до всього цього неймовірно велика кількість комах і отруйних змій, екваторіальна спека і зливи, які нагадують потоп і дають початок бурхливим річкам. Деякі гірські вершини острова здіймаються на висоту більш ніж 4 кілометри. Тут лежать вічні сніги і навіть формуються невеликі льодовики. Нова Гвінея – не лише країна гір і річок, а й лісів. Вони вкривають 4 п'ятих території. Сонячне світло тут відчутне, і здається, що воно припікає під зеленим склепінням, яке спирається на зелені, чорні, червоні, сірі і білі стовбури. Серед них прекрасно почуваються різноманітні птахи. Нову Гвінею можна назвати пташиним островом, пташиним раєм. Тут немає тварин, небезпечних для пернатих, наприклад, куниць або великих котів, до того ж, рідко трапляються хижі птахи, а мавп і підступних вівер також немає. У лісових чагарниках Нової Гвінеї живуть родичі страусів – казуари. Ці великі нелітаючі птахи живуть тільки тут і в сусідній Австралії. Їхня назва має папуаське походження і означає «рогата голова». Це вказує на характерний виріст на голові казуара. На новій гвінеї можна почути, як воркування вінценосного голуба заглушується реготом птаха-носорога, а з пів дроздів перебиває хребті крики райських птахів. Чи знаєте ви, що райських птахів можна назвати візитною карткою нової гвінеї? Із 45 видів, що налічуються у світі, 38 живуть лише на цьому острові і прилеглих острівцях. Один із різновидів райських птахів прикрашає прапор держави – Папуа-Нова Гвінея. Місце проживання лісової людини Калімантан або Борнео – третій за величиною острів світу. Він розташований в екваторіальних широтах – між півостровом Малакка і Філіппінами. Центр і північний схід Калімантану займають гори й плоскогір'я. Переважають згладжені вершини і круті схили. Найвища гора Кінабалу – Кінобалу, 4101 метр. За геологічними вимірами вона дуже молода і продовжує підніматися зі швидкістю до 5 мм за рік. Небо над островом часто затягують хмари. Майже щодня випадають рясні дощі. Вони є причиною утворення численних і повноводних річок. Цікаво, що територією Калімантану протікають дві водні потоки з однаковою назвою капуас. Один із них є найдовшою острівною річкою світу, є заплавні озера, багаті на рибу. Надзвичайно різноманітний рослинний світ острова. Лише самих орхідей тут налічується сотні видів. Серед них така перлина, як черевичок ротчельда або золото кінабалу. Трапляються непентеси – рослини, що поїдають комах. У місцевих лісах вільно почуваються різноманітні рослиноїдні тварини. Більшість із них живуть на землі, а не в густих кронах. Особливо багато тут лісових акробатів – мавп. Серед них макаки, гібони, тонкотілі мавпи. Один із найцікавіших представників фауни Калімантану – орангутанг. У перекладі – лісова людина. Орангутанги живуть невеликими родинами і дуже дбайливо ставляться одне до одного, особливо до дитинчат. Коли людина щойно починала вивищуватись над тваринним світом, орангутанги не мали суперників. Ці сильні і розвинені тварини насолоджувалися волею і достатком. Постійні бенкети їм забезпечували дикі фрукти, листя вічно-зелених дерев, молоді пагони. Орангутанги мігрували з Африки і досягли Південно-Східної Азії на 15 мільйонів років раніше від людей. Вони живуть тільки у вологих лісах. Практично все життя орангутанги проводять на деревах, якими пересуваються за допомогою дуже довгих рук. Чи знаєте ви, що орхідея черевичок кротше хоч і не найяскравіша квітка в світі, але найкоштовніша. Вперше вона розквітає у віці 15 років і дає лише один квітконіс, за який заможні любителі платять до 5 тисяч доларів. Сьомий континент На схід від Африки немов величезний океанічний лайнер. Серед вод Індійського океану плеве острів Мадагаскар. За площею він посідає четверте місце у світі. Але острів відомий не лише своїми розмірами. Його природа не схожа із жодною частиною світу, навіть із Близькою Африкою. Тому Мадагаскар нерідко називають сьомим континентом. Приблизно 160-165 мільйонів років тому він відокремився від Великого Суходолу, у результаті місцева природа тривалий час розвивалася ізольовано. Сьогодні острів відомий як своєрідний унікальний заповідник, де збереглася флора і фауна, яка ніде більше не трапляється. Так, більшість представників рослинного світу – ендеміки. Серед них – вогняне дерево або делонікс королівський із характерною розлогою кроною і листям, що складається на ніч – Мадагаскарські ліани – один із лідерів серед найдовших земних рослин. Також тут росте схожа на величезне віяло равенала мадагаскарська, що вважається одним із символів острова. Тваринний світ Мадагаскару за своєю рідністю можна порівняти тільки з австралійським. На острові водяться водяні кабани, тенреки, фоса або тхорячий кіт але найтиповіший представник місцевої фауни – лемур. У стародавньому Римі слово лемур означало примара або дух. Таку назву дали цій групі тварин, оскільки вони віддають перевагу нічному способу життя. На Мадагаскарі їх вважають священними тваринами, тому острів іноді називають лемурією. Існує легенда, що колись давно лемури були людьми, а потім – живучи в лісі, обросли шерстю і перетворилися на тварин. Зустрічаючи звіра в лісі, мисливці завжди ввічливо вітаються з ним, а тих, що випадково потрапили в капкан, випускають на волю. Дивні крики лемурів справляють на незвичну людину сильне враження. Так голос найбільшого з лемурів, Індрі, нагадує плач дитини. Індрі спритний, легко стрибає з гілки на гілку. Живиться переважно плодами. Цей різновид лемурів легко приручається, і місцеве населення тренує їх для полювання, як мешканці Євразії і собак. Мадагаскар – гористий острів. Значну частину його території займає вулканічне плато, розколоте на окремі масиви. Найвищі гірські вершини розташовані всередині і на півночі острова. Це групи згаслих вулканів, заввишки – понад 2,5 кілометри. У лісах Мадагаскару росте багато цінних порід дерев, наприклад, палісандрове та ебенове, деревина яких використовується для виготовлення музичних інструментів і вишуканих меблів. Чи знаєте ви, що лемури сефаки або хохлаті індрі навіть уміють танцювати? Насправді це лише біг та стрибки – завдяки яким сифаки швидко перетинають відкриту місцевість. Але як дивовижно це виглядає!